Beno, ba telefonoaren bestaldean ainhoa dugu mundu bateko kidea, Arratsaldeon ainhoa. Arratsaldeon. Eta zu, ba mundu bateko kidea esan bezala eta Bolibian zaitugu. Eta gaurkoan ba pizka bat, eh, Bolibiaren inguruan eta baitare ere, ba mundu batek, mundu batekin egiten duzuten lanari buruz arituko gera. Nahi Naibagozu aldi guzu pixka bat zein den ba mundu baten misioa edo lana bertan Bolibian? Aha, vale. Eh, mundu batazten da Bolibia lanien eh 2006garren urtean, eh 2006garren urtean hemen Bolibia nautezkundiek isen ziren eta eh ba, bueno, ba, betiko eskuindar gobernuetatik eh paseu san e, eskertiar gobernu bat eh boterien ukitzera eh presidente indígena eta sindikalista bateragas, eh, Evo Ebo Morales. Eh, kontuteten da, eh, bueno, ba gobernu eh, eskartiar hau eh, boterera etorri zala va ba, eh, momentuko eh Herri indigenak errepresentatzen movementu eh soziala hundisenak eh batusielako auteskundietan, ba bueno, eh bozkatzeko eh mas partidu politikoa, dala movimiento al socialismo eta eta bueno, ba hola ni sentzan apurbeusi, está. Eh, orduen ba bueno, eh, da momentu eh, oso interesgarri se se bueno, ba betiko eh, hegemonize apurtzen da eta badau aukera bat ba, aldaketa estrukturalak emoteko ez da eh, aldaketa horren artien ba bueno, ba, dibidez eta eh, he dute egon estiezen herri e, indigenak errekonosimentu horretan e, sartzeko ez da eh nazio moduen Kontuten eduki bi da bolibiak 36 herrialde indigenareko zela eta bueno horrek eh bistanleri osoaren 162 segitu gora bera eh esangu dire ez da mm. orduen claro e, momentu horretar arte hainbeste gente errekonozidu barik eta invisibilizeta egotie ba claro da nahiko egoera latza, esta. Orduen bueno, ba eh ikusten dugu aukera Poli bat eh aldaketa prozesu barri honetan parte hartzeko eta e, bueno, ba e, batzuk eskatzen doz e, laguntza, ez? E, Euregia proietako euren prozesuetan. Eh, ala nola ba Bartolina Sisa deitzen dan, e, e, emakume indigenan e, originario eta baserritarren konfederazio nazionala dana. na, da. esta. Eh, bueno, gobernu oñerrise e, sentitzie eh gobernue gertu haudekola, boterie gertu haudekola ta representeta e, sentitzen diela eh hortaz aparte bebaida go, e, gobernu horretan eta bizitza politiko horretan parte hartu nahien biher da dela, esta. Eh baina claro, eh herrize botere hori eh esku gitzitan eh konteta egondan eh egonda oinarte orduen Ba, klaro, gentiek formakuntzi bierdeu, ez da, batez be, ba, ba, emakumiek asko kestekie ziketarik, ez da behin joiz aukerarik eukibes e, esparru politikoan eta publikoan parte hartzeko, orduen, ba, bueno, e, azten gara, bartolina Aziza movimentu egaz, ba, e, emakumien formakuntzan, ez da, e, buruzagitza e, politikoa e, enalizeteko, ez da, Orduan az, hola nahasten gara lanieen eta gaur egun jarraitzen dugu lan berdinegaz eh mebaitzen dugu lan e, boliviako gobernuskanpoko bi erakundegaz eh batada erretza da dala komunikazio eta informaziorako gekae bat eta seri madala ba, emakumea aimararen e, garapen integralerak integralerako zentru bat, ezta. Eurekin eitzen dugu Eh, bueno, erekeitzen da e, alde batetik bebai, eh e, ba, sozialetan eta organizazioetan aktibo dausen emakumeekas e, lan, ba bebai, ba buruzag, e, batez be, eh ba, formakuntza, e, formakuntza baten, horretan e, formantzeko bebai e, enfasi bat einbira emakumien eskubidietan, ez da, ze asko e, zona ruraletakoak die, eta bueno ba, ez estek, dakize zeintzudien euren eskubidiek, orduen hori e, bada bebai e, limite bat e, ba, esparru publiko netan e, parte hartzeko, ez da mm -hmm. e, formakuntza horretatik e, urteten die bebai e, propos, e, lebe proposamenak edo arau proposamenak E gero ba e, gober, gobernu mailan, e, maila diferentietan ba esetzen eurekdeki ezet, e, zen kontaktuek eta ali eta E, apurbet agendan sartu alizeteko araua horrek e, eta bueno, suerte apur bategaz, ba suerte apurbategaz ba batzuk aprobeko die eta gero seguimentu baten da, praktikan e, jartzen dien edo ez e, ikusteko ez da, zaskotan, baprobeten dien baina gero ez da berrekurtzori jartzen eta bueno, bor seguimentu baten dira eta hmm. alde batetik horretan e, apoietentzago eta beste alde batetik e, eurek e komunikazioan eta informazioan belan eitzen dabe irratiz e, e, bi or, e, bi honek eta eitzen dabe lan e, sarien beste herri irrati batzukaz ba apurbet emakumeen egoeri e, zeindan e, zabaltzeko euren eskubidiek, denuntzisek behitzen egiten dabez eta bueno holan apurbet eta azkenik e, bueno eh apoietan dugu bai eh asamblea del pueblo guaraní guaraníse guaranía risen eh mouvementue eh bates eh bueno eure eh batesbe dauz eh boliviako eh ekial e, ekiegoaldien eh tierras bajas deitzen ziena edo lur basuek esango ben duten euskaraz igual e, ba bueno, eh Amazoni se eta ba, Bolibiak beko sele estrato ekologiko e, ba, bueno, e, partea ba hau geratzen da e, beren, ez? E, orduen ba, ba bueno, ubiketa eta eurekin ba bebai e, itzen dogu lan e, elikadura subironatos subironotasunenganieen eta bebai autonomi indigenaka lotute goen prozesuen, esta. Mm -hmm. Esan berda ba herri guaranise dela, eh 3. herri indigena hondisena Bolivian eta euren hizkuntzie berbai ba da 3.rena berbaitzen dana, esta. Da. Beraz, Orduen, e... ba bueno, holango, ganetik. <laughs> mm. Ikusten dugu nez arlo esberrinetan lan egiten duzuten, ekasarieekin, indigenekin, emakumeekin, e, nola Ikusten ari duzute, azken urte hauetan, aipatzen zenuen lehen gertakari ura ba, emo, morales eta eme, e, eme mas barkatu e, botere hartu zuela, nola ikusten ari duzute herrialdearen evoluzioa urte hauetan, eta batez ere, ba, jende aipatzen zenuen kolektibo hauen eindigenena, emakumeena... Agap. E, bueno, ba emondie, es, e, aurrera pausu garrantzitzuek, adibidez, eh ba bueno, eh 2009 e, e, e, aldatu egin eta hor eh errekonozimentu bat eh sartu da herri e, e, indigenen eh Orduen edaur egun e, estatu eta eh statu eh plurinazionala, ezta? Orduan hor erekonozitzen da ba herrien eh herri e, determinazio askie eta e, ba, bueno, euren, e, euren eskubidiek, euren eskubideek, euren estrukturie bei, ez? Es, ze herribakotzak ba struktura organiko bat deko, euren arauek dekies eta bar. Orduan eh Bueno, e, alde batetik hori, beste alde batetik emakumien egoeran ganien e, bueno, e, emakumiek konstituzio bardi, barri zen e, dekie, eskubidie eta obligazioa beba dau, ez? Egoteko partaidetza, e, oza, partaidetza politikoa e, bardinei zeteko e, emakumeta gizonen artien berroketa, euneko berroketa marra, bagizonen partaitetza, euneko berroketa marra emakumiena, ez da, baina e, egoera bai papelien e, eta arau, eta legietan, eta hori e, obliga e, e, obligasinogat da, baina, e, ba, bueno, ba, praktikan, ez da, anolan, ez da, ondino barren, bide askoen bidogu e, parekotasun horretara heltzeko eta baina e, Bueno, ba, ba horretan gabiz lanieen, esta. Eta bueno, gero eh va ba, adibidez eh eta beltzain eh ba, baserritar e, tzates, e, ba, e, ganien, eta elikagai subirrenotasunen ganieen eh ba bueno, va ba, adibidez 2001eko datuek E, ezaten dabe, ba, biztalerizien euneko bederatzizek e, lur zailen euneko larrogeta amarra e, dekiela, ez da. Hau da, ez, oso eskugitzitzen lurrazko kontzentreten da. Eta euneko irurogeta, biztalerizien euneko irurogeta maikan eskuetan dau bakarrik e, lur zailen euneko bederatzizek, ez da. Horduen, e, eta eune, e, lur euneko 9 horretatik urteteman produktzio nazionalaren eh 160 da horrek esangudeu alde batetik eh lurjabegoaundi honek eh pro, e, produzitzen biena eh esportaziorarako sala eta e, bueno, e, lur asko bebai eh inungo produktibitate barik e, geratzen siela, ezta. Orduen gaur egunean E, bueno, ba, gobernu honek eh du deu eh ba eskuraga, e, erri eskubidie e, lurrek eta lurraldiek eh eskuratzeko, esta. Eh, hori be bai, da olako errekonozimentu bat eh indigenak eh dekien binkuloa e, lurregaz, ezta? Eta eta klaro, ba, bueno, ba, etorri, etorri die herri indigenak, ba, e, aldarrikatzen eh ba, ba, hori e, lurraldietara eta bueno, ba emonjakie eh da E, ez eurek eskatzen bien osotasuneen baina bai orduen e emondi emonda redistribuzio bat lurraldiena batezbe e hori e, lur, batez e, e, e, lur basuetan edo lehen ba, comenteten comenteten naben e, boliviako eki hegoaldeko e, partien, bat titularidade asko e lur lur edo komunitarioak, ezta? Eh, et, buen, eta bueno, beti be, e, kondizio bateragas dala funtzio sozioekonomiko bat itzi. Orduan mundu batepe bai herriguarani miseria, apoietendotzo ba eh titularidade hori eh irreversiblie eh iseteko, ezta? Hau da auda benetan funtsiño sozioekonomiko bat emoteko orduen ordeko guz ba, proiektu batzuk bat ezbe abeltzainak inez. Eta, eta bueno, ba, alde batetik hori eta gero eh badau beste beste guk e, mundu batek e, guaraniseki herri e, guaraniseri bebai apoieten dotzagune eta bueno nahiko interesantidea da e, prozesu autonomikoa bat hasida, esta. Eh 2006en e, gobernu hau sartu sanieen e, boterien e, bueno ba Eh, claro, beti sendie oso centralistak eta, eta bueno, va asísien eh E, ba, Luur jabea handizek eskatzen, apur bai aurre ikusten e, gobernu aldaketa honek ekarriko bana hasi zen autonomize eskatzen ez Orduen herridigenek e, esan bien bale, zuek zuen autonomis eskatu guzue, ba, gupe gure autonome e, nahi dugu indigena originarioa da,dalabe e, bai forma bat e, errekonositzeko Herri e, indigenak euren lurraldien, e, ba, bueno, euren estrukturakin eta euren arauekin eta e, bizializeteko ez da. Hor e, duen, e, bueno, ba, gobernuek aprobeuein ban errekonozimentu hau, Orduen, 2010 garren urtien e, sartu zan e, bueno, probe lege bat e, autonomi zentzako eta boterien pot, e, desentralizazin orako ez da. Orduen, hautatu ba, bueno, e, eta autatu aldabe lau autonomi diferentetara eta eure, eta lau autonomi diferente etatik bat da autonomi indigena originarioa ez da. E, Geur egunien ba... A, bueno, Amaika Herrialde dause Herri, Herri daus, Autonomi autonomia indigena originarioa eh eskatzen, eta, eta bueno, baia estatutoak, eta karta organikoak, eta e, eitzen, eta, bueno, ba, erri guara nisek, e, erraibindiketan bana, e, eta saibituten dana erraibindiketan da, eurek nazio bat diela, osa hori identidadi oso e, barneratut edeketie, eta e, eure nahi dabe rekonosimentu bat autonomi indigenatan nazio osoantzako ez da baina bueno, ba, gobernuek hori esteue onartu eta badabiz bat Ba, er, e, autonomire hautatzen, herrizetatik ba, eta lenkomente komenmentedote zen e, e, lurralde komunitario honetatik, baina beti be e, euren helburu e, azken helburue e, biztatik galdugarik danna e, dala, ba, ba hori ba eukinan izetie autonomio hori herimo duuen danantzako ez da. Mm -hmm. e, Eta, bueno, ba... Olan apurbet. <hum> ez da gizos ba... ez den nortik, baina... Ba, e, gaurko zen ikuste hemen utziko dugula, bestela denborari gabe gelituko gera saioan, baina hemenikan pare bat iabetera, ba, berriz jarriko gera arremanetan zuekin, eta izango dugu aukera, ba, gauza gehiagota ze hitz egiteko, ze ziur nago Bolibian ba, hainbat kontu interesgarri gertatzen... Ari direla eta gure entzuleek ere eskertuko dutela, horren ba, inguruan gehiago jakiteko, baina baitu baino lena inoa eskatuko dizut, abesti ba, bat eh gomendatzea hemen gure entzuleentzat. Eh, bueno, lelengota behin, eskerrik asko aukera hau emotiarren e, mundu bateko boliviako delegazio guzti zen partetik, ba aukera hau emotiarren boliviako egoerie eta baitxe gure lana E, Euskal Herri de apurbete gerturatu alizeteko eta bueno, ba herriparta e, idetzan ganien eta berbaitzen egon garelez, ba igual Fermi muguruzaren itzar bezagun proposatzen dut Ba oso ondo, horrekin nabesti horrekin agurtzen zaitu eta mi esker, bai izuri bai angelesi hor txei bilidela harremana egiten ba esan bezala, mi esker eta horrengol arte Zerriaren birorezizoa, historiaren amagera Irakantzen duen atriudeak, iraikinako mundurriko alak Ez erestu itse dukeneak, primolua eta gueta seco havolua ye de havolco plataforma rede pintante corridos ibat cada que reis si yo pensa la ha sido suco sera caigua volvoladiales que santa o rapionica santa de de na hekiko tu